Futbolean, Gipuzkoako Ligan Orezko erregional mailako beti igaztek Neboraldea hasi zuen pasen larumatean bergara bisitatu zuten lehen jarunaldea jokatzeko eta hiru eta bateko markagaloarekin galdu zuten. Hasieratik bazekiten parti du zaila izane zela arerio ere gogorra, zelako eta hasi izan zen garaaipen tzen posibili izan, baina Javier Westes entrenatzaileak aipatu duenez itxura ona eman zuten zelaian lesakarek eta alde horretatik pozik geldiitu ziren egindako lanarekin. Denboraldiko lehen bizko partidua, Bergaran kontra, ba, ganekin harerio zahietzela, gainere beraien zelaian. Zelaiba dimensio ondileekin, eta bueno, ba, ganekin zahietzela bueno, e, aurre den moraldin landutakoa dutakoa, ja, konpetizion jarriin egenun e, martxan, eta egilarran sensazio nahiko honakin. Ba, je, maitza ikusi dula, E, bergarak erresizi iraun zigula, hiru eta bat, minon partidua ikuste maduzu erralitzatea bertsaba da e, e leinzko zatia itzitsiaien aldetikan o kasorik gabe bien aldetik bai beraiek zut oinera bializutela baloa baina bueno area kanputik tiro aislatu batengatik eta hori erran duten bezala leinzko zatia itzitsiaien aldetikan errespetu handiko leinzko zatia Bueno, etzai gustatzen epayeri buru solastia, bueno, epaile hau preziskia lehen gurtin e, dezisio bat partido bat galdu guenula beregatik eta gaur bueno, atzoko partidua ez dakit beregatik galdu guenu minun bai menpin lagundu dintzula hori eta berriz dure berro baita lorren minutun penalti inexistente bat e, pitatu zuen bergaran alde e ulertzen zaio pitatuazu miuno e pitatuzun eta bergarak gola sartuzun bat, eta utzeko eta Chen aldira gola joan ginen e bigarren zati je erran errangen ula planteamendu izango zela aka hor aldera igual zerbait ere goti goioaten alginela inonei erran eh komodo ginen planteamendu horretan eta horrela banako hietu zen Miguelen aldetik 70 garen minutuan Gero partidua lasaitu gintzen pixko bat, e, bergarak okasiogar birigabe, etzun, etzun haunitzik egin, gueregi harran, etzun haunitzik egin, eta laro begarren minutu ingurun despistekiki bat edo suertatu zen, eta bergarak begarrantzatiko lehenbizko tiruan bieta bateko esartuzun eh bueno, joan ginen eta e, al beste ez azken yokaldi izanentzen edo e, kontra baten bidez hiru eta bateko sartu ziguten. Pena maitzagatik, pena berriro ere epaien desixuak e, aitzu dut oso direlako. Gure gure kontra, bueno, pin sensaziokin eta bueno, orainika nauzia da ta demora bada. Nah, farroko ligan, lehen maia autonomikoko bastanek, pasaden igandean utxeta bat garaitu zuen Ahoiz, Demoraldiko lehen garaipen zuten onela bastandarrek, eta pozik eldituz ziren egindako lanarekin. Sergio, oskoz prestatzeleak aipatu egunez, aspaldidan iketzutela punturik batzen Ahoizko zelaian, eta ora ingonetan, iruak osoki poltsik oratzea, lortu dute. Utseta bat irabazi inoen, hau izan aurkako partiduan, igande honetan jokatu inoen, e, baki inoen asierati partidoz ari izango zela, azken urtetan, haundit sofritu ango zelaian, eta ez du punturilo hortu azken urtetan, aurta bueno, e, joan den hasteko emaitza guzita, pues, gogotsu ginen, ez, e, partiduan batiteko, gogor entrenatuago egu azken egunetan, eta, bueno, e, gogotxu ginen partiduan dako hasierati nahiko intensidadan duko izan zen, bitalde e, nahiko ongi jokatu ginen, baina nik uste gu kampuan izatekon e, bertze, baina puntua ginao ginora intensitate maian, eta bueno, utxer eta utxokan ginen dezkan zure, e, egia da arbitroak etzola arrasongiera man partidu, eta bueno, e, falta batzu pixket dudosoa zirena denapitatzen zituen baina, bueno, e, deskansura gutxe e, eta gutxe, eta nahiko e, itxura ona emanez, egi da penalti bat faiatu baina, bueno, e, konten ginen, ez? Eta bigarren zatien, berdintxo atraginen, nik uste bertzea, baina puntoa gehiago ginoen, eta, bueno, hoi zelaia nik zen. E, gure jokalari bet espulsatu zuten. Orduan Jakasi 30 minutu jokatu duen jokalari begiteagokiin eta hala ere zelaienitzen da Hondis Navarria, zehit da defenditze orduen baina baitzen gina, baina gero atakean nahiko ongi ginen. Eta bueno, eh azkeneko minutok arte utzeta ginen eta azkeneko minutoan Jakasi e, bertze penalti bat intzuten. Eta ontekuen bai, e, e, loiek gola sartzea lortu zuen, eta utxetabat e, bukatu inan. Aste ontan berriz, e, larragan jokatiko dugu, San Miguelen aurka. Igen dean batxaldeko Eta honez gain, ba, bastan futbol taldeak Nafarroko Superkopa irabazteagatik erregeren kopako aurrekan boraketa jokatuko du orain. Eta atzo, egin zen partidu honen zozketa Espainiako Futbol Federazioaren egoitzan, Madrigo Las Rozasen. Zozketan, hueskako onteenan taldearen kontraleiatzea gokitu zeio bastan futbol taldeari eta aurriaren bederatzean jokatuko dute kanboraketa giltza hor din bakarrera. Irabazlea erregeren kopak hurrengo faseera pasatuko da eta alen mailako talde baten kontraleiatzea haukera izanen du. Azkenik, ba preferente maileako Donestebekere harrakastaz bukatu zuen demoraliko bigarren jardunaldia etxean jokatzen zuen lehenengoan. Universidad de Navarra hartu zuen, inakindartze laian eta iru eta utxira bazizuten hauekere iru puntuak poltsikoratuz. Xabi erasun, ugaitz aldabe eta itorlarun behizan ziren golegileak bigaraipen segidan lortu tasa elkapen orokorreko lider bilako dira Doneste Barrak. Joel Gil, Donestebeko koordinatzaileak egin digu neurketaren valorazioa rintin jokatu hon partida de Moralcoko Bigarren Jardunalde santzen eta aurtengo de lehenengo partidua itzin Donosteben. Partido zaia izan entzela bagenekin, heldu ginen, bueno, eh Ramirezela pretemporada onbat eta lehenengo jardunaldea Ibarren iraute tagero eta bueno, konfientza hundiaekin heldu ginen taldia agit dago eta bueno, Asiratik Unibertsitat egiada balona nahi zula, e, bueno, bere jokoa proposatu nahi zun lehenengo minutotatik, eta hoien zelaia, maloia demora unitzez, e, ukitzen egon ziren. Egia da gero gure zelaira jetzen zirelik, tres kuartos de kampusetatik antzinera etzutela idea unitzik, edo etzutela azken pase hori, edo azken bueno, jokalde hori bukatzeko Ideia eta egia da pari bat aukera izan zituzte eta sartzeko bine bueno, Jokin atezaina gure atezaina gitzongi egon eta bi horiak atezik joan e, Gure aldetik ere urkon bidez, hainbat aukera izan genitun ezin genituna sartu eta alde horretatik aukera aldetik naiko igualdua bueno, zegoan Hageita margarre minutu guzti goti beti balon bat e, gure balon bat Oien bizkarrera, Xabik ahitzongi hartuzun, eta, bueno, e, Portero antzinin geretik duzen, eta Baselina batez ahitzongi batetak dutxekoa bate jarri zen. Hortik antzinera taldiak gotxi joan zen, gola ahitzongi torrezitza zitzaigun eta bors minututora e, Jokaldi bat e, Xabin aldetik, Ezkerko aldetik pase hon bat jarri area barren, are, bueno, are barrenera, eta uaitz Bigarren postetik agintzongi sartu zen eta bieta hutsikoa jarri zuen. Atzean aldira gauztuian ginen bieta huts eta illa lehenengo zatia hone izantzela defensiboki agintzongi bilie ginen eta gero izan genitun aukera hoiek sartu genitun ere. Bigarren zatia berdin erraitu genun eta bigarren zatin unibertsitatea dio bastante gehiu izan ginen, eh baloi izan genuen aukerak izan genitun eta bueno, baloi gelitu batin Xabi Casterizun Eta hor, reinbalt, egon eta gero, larunbek, idu eta utxekoa jarrizun. izun. Hortik antzinen ataldik etzun sufritu, aibarren berdin egon ginen, ahitz ongi jokatu bigarren zatia eta defensiboki egia da, talia egitza egitza egitza egitza ongi egontzela. Partioa bertamukatu zen, idu eta utx, bigarren jardunaldi erozen duguna, 6 punto eta bueno, eh guengo bueno, gol bat kontra, non gira gola beti, eh partioetan ez genungolik, recibitu, eh taldia ongi dago, konfiantzankin dago, entraîmentutan taldia ongi dago lekuesten da eta bueno, eh da jarraitzia, dago jarraitzia, jarraitzea, berdin gabe. Eta hortako aste honetan eh hiruren jardunaldi zailen dugu, igandin bostertan ziraukin jogatuko dugu Y guardo niñar con el día ramezala.